Neu pobe vu dir de la situazioa desprisonie basko o regar du respet de lor droa e de lor dignite? Zer egan dezakezu, eskual eskubide eta libertateen errespetatzeari begira. Berzalde zure ondoko idatzian, eskual presoen egoera aztertzena alote duzun bereziki, jakin nahi genuke, guretako behar eskua baita azterketa zehatz eta, eta independente bat egina izan dadin, frances eta espainoel estaduen eta eta erakundearen artean, elkarrizketa bat, bat izaitekotan entre les États français et espagnols et l'organisation ETA. Je vous remercie.